I'm a Barbie girl, I'm a Barbie girl, I'm a Barbie girl, I'm a, baby girl. I'm a baby girl. Barbie girl, Puta panya. Que no, no trobes el cantona? Puta Barbie, és fantàstic. Puta Barbie. Puta Barbie. Puta Ken, puta Ken. Ah, ah, ah, ah. Yeah. Ho ha a passar la meva veu. Ho, uh -huh. no puc fer-ho, <laughs>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 Bueno, bueno, anti -Nadal. Oh, que bé. Volum 2. Volum 2. Un cada 3 anys. Volta. Un volum cada 3 anys està bastant bé. Bé, no es més el Nadal. Exacte, exacte, aquí ho has dit. Doncs sí, això, un especial anti-Nadal. Bastant bé. Guai, guai. Hem de dir que he moltes cançons i totes tenen el mateix títol. Gens, o... Pràcticament totes Sí, sí, sí hem monopolitzat el tema Són bastant poques originals paraules, Poques paraules Ui, s'ha tallat la cançó de cop eh, Sí, no pensava que s'acabava i resulta que no s'acabava Doncs <ríe> ja està No deixaràs d'excel·lir de, de, en l'excel·lència, Joan Seràs sempre el millor tècnic de so del ah, món que tot i sí. així Sobretot l'únic que teniu Gràcies eh? Bueno, tothom a punt d'agastar el que no té en coses que no li servirà, no farà servir mai. I punt de fer el peripé amb la família que no ens cau bé. Eh? Parlant-te. Que m'emprenyes que ja porto tot l'any fent el mateix i ara ho haig fer el doble, saps? Ara forçat, oh, més a tí, més. A tí, més. Que... Musiqueta de fons. Sí. Eh. Eh, doncs comencem amb la primera, eh, sí. amb la cançó que es diu La iaia que està feta per gent de la comarca, no?, de, de com m'ho deia, del ram, ram del Puc i el Heavy. No sé quants <ríe> cantants llavors quatre músics que han trobat tirats per allà, d'aquells sí. que en molt però que no els coneix ningú. O Bunyo. <ríe> Entre d'altres. Per, per exemple. No. Escolta, en fan una cada any i aquest any ja estem esperant una altra. Ja he sentit, he sentit la, la, ah. la prova gravada així en plen cutre, i, I mola, estàs. no? Mola, mola, Hòstia, mola. Llàstima que no tinguem el programa, però bueno, ja l'escoltarem. Sí, quedi. ja la posarem un altre dia. <ríe> el Allà el juliol, l'agost, també queden bé les Nadals. <ríe> Exacte, tot l'any ens puguem sí, sí. quedar cagant el Nadal tranquil·lament. Doncs endavant amb la iaia. Vinga. Din de campanes, que al dintre les campanyes que no ha sigut dit que són monomorts per polítics només som de xallar i el que et passi se'ls pot atar Javi Javi i l'havia d'anar una raza perquè l'havia fotre al correr quan m'amani els bossos d'esquadra garrotada i quan empretes que tenim feina per fer! Per fer el menut de la casa, perquè aquest any no hi ha regal. La mare fa mesos que no cobra. cobren, i ara l'he enxapat al restaurant. I l'avi dorm la butaca, i no li que és Nadal. La sang pel que ens maten i que ens troben que ens ataten. I ja facin aquest favor. L'òdio no tira les orelles. Perquè diu que som un subnormor. que rins, es a la cara. I els dentres de feina no, fin, no No cal ser massa espavilar. Quedem-nos dos tancats a casa fins que apagasse aquesta merda que ho paguin els debats. Oh, hey. Intentarem tot junts, ja ens n'anarà per tu igual. I tancarem el sol com si que estiguin la boca amb No, no. no. no. no. no. Tela marinera, eh? Boníssima, eh? Sí, sí. I són molt bons, em eh? Em que l'havien posat, però sí, sí, són... Sí, sí, tenen una veu tots? Tots, molt, tots. Molt bé, molt bé. M'hi falta una veu femenina, ho duques, ho tres, però... Oh, sí, és per igualar, però... <ríe> Home, aquell del heavy ja se costava, però... No oh, oh. <ríe> però molt bé, molt bé, molt bona. Eh, bona canalla, tots. Eh... Continuem amb, eh, amb un dels integrants del Monty Python, yep. Eric Idle, Uh, segons el senyor Google, senyor Google, és de l'any 2006, d'aquesta cançó. Fac... Sí, perquè ell no, eh? No, ell no. No? No. Em sembla que tingui 14 anys, segons com. I, bueno, Fuck Christmas. Sempre. Fuck Christmas. It's a waste of fucking time Fuck Santa He's just out to get your dime Fuck Holly and fuck Ivy And fuck all that mistletoe Stupid fucking Christmas songs Everywhere you go And bloated big fat bastards all going ho, ho, ho. It's fucking Christmas time again. <laughs> fuck Christmas. It's a fucking Disney show. Fuck Turkey. And fuck all that fucking snow. Uh, fuck Reindeer day, yeah. and fuck Rudolph with yeah, his whatever. stupid fucking <laughs> nose <laughs> fucking sleigh bells ringing everywhere you fucking goes <laughs> fuck stockings and fuck shopping it just drives us all insane go tell the elves to fuck themselves <laughs> it's christmas time again Bé, bueno, després d'aquest impàs... Quin impàs? De silenci. <ríe> Aquí em posava que el tio va interpretar aquesta cançó en una aparició especial... És que tenia pinta de ser eh, un teatre rotllo... Sí, sí. sí. M'ha bueno, recordat la vida de Brian. <ríe> és que clar, les cançons de la vida de Brian les va composar aquest tio. No... Diu que aquesta gravació és del 2014. Uh -huh. però a l'igual ja la tenia pensada, ja l'havia fet amb algun programa abans, oi, què heu dit, que era 2000? 2006. 2006. del 2000? Sí, 2006. En vuit anys, tio, està bé, en ah, anys. Ah que sí, aguantar una cançó a vuit anys, escolta. <ríe> bueno, si només la fas servir un cop l'any, com és pel Nadal, estava estant bé. <ríe> <ríe> sí, sí. Doncs seguim, seguim amb un grup de rap Valli uh, soletano. No no sé, no sé soletano no sabia dir-ho català Valli <ríe> ah, <sí>. Soletà Valli <ríe> Soletà i plega mans <ríe> eh, també diria que és l'any 2006 segons pos aquí tot, tot va passar llavors sí, de, des de llavors no, es veu que la gent no fa cançons anti-Nadal, estan no. totes fetes ja es va, tothom es va vendre. i es diuen 3TR bueno, el que fa la lletra és el 3TR. Ah, el que fa la lletra. I va tres al C3PO. <ríe> I era rods de dos, I la cançó és Antinavidat. Oh, no, bueno. <ríe> Valencia Lícia potser es diu o només és la persona que l'ha pujat de YouTube. València no. eh? algué. Això... No. que l'han penjat. Això és com dir barrista, s'ha pues, pues, s'ha vacilat perquè al principi del videoclip surt el seu nom. En principi no, perquè diu que els, aquests, el 3TR és un grup de rap que forma part del repertori d'artistes Copyleft. Ah, vale. no sé si és copyright, tot doncs copyleft. <laughs> Porre, tu, endavant. Si eres Navidad, metete la donde quepa son del jingle bell, Soy el Grinch, irá por él No traen los regalos, solo se preocupan de ellos A tu barrio no van los reyes y no los camellos Tío, hasta los peces brillan el ciego en el río La vida hace sentimiento, aunque solo siento frío Me echas tu humildad, respeto, amor a lo que ves Sentimentos que trafican por tu sueño el corte inglés Sé si que pedí este año y mire majestades de Oriente Que vuelvan a su tierra y paren fuerte de su gente Ven asco la familia eso te hace más mongolo Porque un solo día no cambia un año de abandono. Quin final, no? Sí, ha una mica així a la dimensió desconeguda. Sí. Estava bastant bé. Bé, és que el Nadal és això, una dimensió desconeguda. Arriba un moment que La gent rient en va i allò, nens morint al carrer. És una mica això, eh? Sí, sí, sí, tal qual. Continuem. Això. Continuem amb, hòstia, un clàssic. Tota la vida. Mare des de Encara com estan vius, tio. Sí, continuen, toquen, fan alguna cosa, aquesta gent. Sí, sí, sí. Sí? Sí, sí, sí. Home, no, no. quan has trobat el filó, costa molt deixar-lo, ja. eh? El, el que era el que feia els coros i que es disfressava, pipí sí que va marxar, que era, va muntar de locos. no i... podia aguantar més, el pipí, eh? El pipí, ja. <laughs> Va, perquè tot té un zurullu em parteixo estem parlant dels escape perquè aquí no? yes. mi carro me lo robaron estando de romeria conso yes. conso yes. També, també, sí, sí. Més antes que ara però. Exacte, més quan teníem 15 o 16 anys Però sí, sí, sí, sempre Sempre seran, sempre seran. Doncs tenen un villancico De l'any 98 i... I com es diu? El villancico Ah, molt bé el és, és el collonat l'ingeni de, de la gent eh? De tothom Molt bé És que. és clar Navidad Todos juntos vamos a brindar Corruanda, Tiofía, Venezuela y la India Y mueren niños, feliz Navidad Navidades de hambre y dolor Ha nacido el Hijo de Dios El Mesías que nos guía ofrece su filosofía Nadie entiende al Hijo de Dios Mi familia comienza a cantar En el ambiente hay felicidad en compañía vamos a olvidar La agonía de los pueblos donde no hay Navidad Nunca tenemos hermanos, todos juntos aquí al maquinado Suelta, coño, que mueren niños de inanición si Un democió, miro, miro la llave, con la fe de los cristianos Que utilizará Jesús como el perfecto Salvador Jesucristo era un tío normal, pacifista, intelectual Siempre al de los pobres defendiéndose La más injusta de la humanidad Mi familia comienza a cantar Y en el ambiente hay felicidad En compañía vamos a olvidar La agonía de los pueblos donde no hay Navidad Ya tenemos hermanos, todos juntos, sucia el matitán Suelta, prenda, que mueren niños, soy nánico no, Un millonario Yo creo el Vaticano es un imperio que devora con ingenio predicando por la caridad 25 ya es navidad todos juntos vamos a brindar con un revolucionario que intentó cambiar el mundo el primer hit de la humanidad mi familia comienza a cantar en el ambiente hay felicidad en compañía, vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad ¡Cantemos hermanos, todos juntos y ¡Suelta, penda, coño que mueren niños de inanición! ¡Un demuncio, brillo, rario, coloque de los cristianos! ¡Que utilitará Jesús como el salvador! Cante, haver sigut tu tranquil·lament aquest rotó. Sí, tu? No, no, no, tu mai jo, jo, faria, <fixi> jo no ho faria, jo no. Sóc no jo jo soc molt fina. Ets hipòcrita com el Nadal. Ell mai no ho faria. Eh, no, no, si no, no, sí, no, no, no, no <fixi> ho haguessis. Què dius, tio? Buh. Continuem? Ara sí. Ara ve lo bo, ara Però ve lo això bo. Això la corona d'avui. Home, doncs mira, doncs sí a més a més esta, bueno, no, el títol també s'hi feu no fos a mi s'ha encorrat el l'obro uh, sí, s'ha encorrat ella perquè és una única integrant és una noia madrirenya que es fa dir vagina assassina el <ríe> trapo sublim el nom, m'encanta sí, sí. <ríe> i ens fa una antinadala molt ben parida la veritat, a mi m'ha agradat Bé, molt amb les tres paraules. odio la navidad és una, una combinació d'elles i... <ríe> i vagina que és una altra combinació aquí l'altre viu l'únic gordo és tu padre sí. o sigui, tal, qual. Tal, qual, tal qual tant el tuyo tot com el meu, el meu. tot veritat tot veritat continuem sí. des de México sí. cínicos dementes mm. cínicas dementes <laughs> això és racisme no. escarnir un accent és racisme però bueno bé, ben escarnit és Nadal també és un pecat, és que ho fem tots, no? <ríe> també. Anireu a l'infern. <ríe> Hi ha mucha onda. Exacte, i s'ho prou bé, ja com a mi no ho passarem fred. Sí. Bones barbacoes. Doncs anem amb puta Navidad. De, sí, els tínicos de mentes, i que, que, que, que, que havies trobat? Ah, sí. Tenien tendències por, de porretas. Con influencias no? de bandas tal com porreta. O sea, porreta. Influencias de bandas, posa... però només posa porreta. Ah, no és los porretes. No, ah, millor és una cosa que no... Poder es mexicano, també. Podria ser, podria ser. No, és que porretes n'hi ha a tot el món, em sembla a mi. Sí, sí. Ah, no, grups de música, uns de famosos, de grup de música. Eh? Sí. I, i, no, i de, no grups de música, també, eh? sí. n'hi ha de famosos. També, el també. Bob Marley sense grup de música s'hauria fet famós, eh? de tant fumar. Els de Opa. Wilders ara toquen amb el, aquest aquí Manresa, saps no? amb el dels gossos no sé com es diu sí. Sí. Sí, sí. Okay, també li va la marxa salinata, ja <fixi> salinota pues vale, va. ja pas dels cínicos <fixi> per quantes de... cínicos Y las fiestas de sembrinas que el diablo las inventó Es solo una puta idea de una puta religión Termina otro puto año lleno de pura ambición Se reúnen las familias y disfrutan su pervención Odio el fin de año, odio la Navidad Y odio es tan grande porque vivo en soledad Odio el fin de año, odio la Navidad Y odio es tan grande porque vivo en soledad No Llegando regalos no existe la Navidad, conveniencia es la neta Navidad es falsedad, a ver si te pones vivo y te pones a pensar que las fiestas de este son una puta falsedad. Odio el fin de año, odio la Navidad, mi odio es tan grande porque vivo en soledad. Odio el fin de año, odio la Navidad, mi odio es tan grande porque vivo en soledad. estan buscant informació dels ah, tècnic no he vist com has dit, com has dit, com... Ah, ah, guarda. Ah, guarda. Ah, guarda. Pinta, si, si existeix, te pinta Ponte de set de Galleg. Pontevedra, <ríe> Pontevedra, profunda. Exacte. <ríe> Rajoy, podes, guarda. Doncs sí, sí, els, els de Charrans. Aquí, aquí explica que que explica què vol dir Charrans. Que diu, "Somos la respuesta a una sociedad insociable." Nos criaron diciéndonos que podríamos ser ricos, ser famosos, cortar el bacalao y triunfar en la vida, pero todo era mentira. Solo unos pocos pueden ser ricos y al resto nos toca ser sus esclavos. Nos toca sembrar las patatas, hacer el pan, ir al mar o construir esas casas que nunca tendremos. Al resto nos toca ser charrans. Yo he que xerrants eren els joves de, de, de, de, de la U. <laughs> També que havíem quedat, m'acaba com dena. Jo ja, ja sé que hem vida figurat Sirtiu de Herrera. Perquè no ho haigui pillat, la prima està parlant del pròxim grup, eh, no del grup que són a Tàrà. Exacte, els propers, ah. els propers. De Charrans. De Amb, amb, una, altra, amb de... una altra, amb puta Navidad, que sí. són de Guarda, Pontevedra. Exacte. I tota la descripció la prima per la cançó Puta Navidad i Puta Espanya. No, no us hi poseu còmodes, que dureu minuts 16. Ai, eh? doncs espera't. Hola, <laughs> ja correm. Una altra vegada, no, però, tio. És, és típic de Nadal. <ríe> Clar, és, és el pavo, el pavo aquell. Pavo. Que, que, que, Relleno. Sí, Això és acció de gràcies vostres. No, és que a cas no ho hem fet mai, perquè farcir un ànec, un pavo, un pavo. Però on tenim a farcir un pollastre com per farcir un pavo. No, no, no. A favor dels farcits, sempre. <ríe> I en per i si ensiguisats, eh, molt a favor. <ríe> Continuem ja, aquest... amb més es Escal, que passa que no trobo, no trobo res d'aquesta gent, no sé si és que són una gent que s'han ajuntat i encantat o són un grup d'isoli que mai han tingut pàgina web ni se sap res d'ell, o es diuen Escarrevolucion sí, sí, sí, i sí, sí. també parlen de la Navidad, malament, evidentment. Sí, sí, he fet Navidad i és com M. Rajoy, no... Exacte. Així fa o Com George W. Bush. És de <ríe> <Sí. ríe> lliure interpretació. Doncs endavant. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Mueren niños en las calles viva el capital. Me cago en la Navidad. Chilo, chilo, chilo, chilo. En las de no les calles despertarà. No olvidem que aquesta nit, en les calles dormirà. Oi, oi, oi, jo, jo, jo. Quanta davida passa para darnos... Pero vale. Però quasi-quasi. Sí. O poder ja ha passat fa uns dies, no sé si. Depèn de, <laughs> quan. Depèn de quan el tinguem muntat. I quan l'allarguem, però... <laughs> Seguim DJ Rubio, Rubio. que no, no, tampoc trobem res d'aquest personatge. No. Uh, bàsicament és el que, que té penjat al YouTube. I com a mínim ell fa rima amb el títol de la cançó. Sí, sóc, un pas més enllà. <laughs> Ha fet servir dues de les quatre faroles màgiques, però sí, m'ha agradat, m'ha fet, sí. M'ha fet un rodolí. La, la veritat... Verd... Puta Navidad. <ríe> <ríe> Estoy harto ya de que la gente se gaste dinero en Navidad, en tonterías que no valen para nada, todo por el puto consumismo, por quedar bien con alguien sin pensar que en las calles hay personas que se están muriendo de hambre de frío, durmiendo en cajeros, en parques o estaciones de tren das cuenta que en el mundo algo no va bien Yo, yo, yo, yo Puta Navidad, puta Navidad, puta Navidad Sois adictos al consumo Yo, puta Navidad, puta Navidad, puta Navidad De regalos yo no quiero ninguno Puta Puta navidad, puta navidad, puta navidad Está inventada por multinacionales Puta navidad, puta navidad, puta navidad Os gastáis la pasta como subnormales No creo en las fiestas del cristianismo Son todas inventadas por el puto consumismo Me da lo mismo el nacimiento de Jesús Si yo de mientras no tengo ni para pagar la luz La vida es bella o tal vez dura, solo es una epopeya que está escrita por un cura Fin de año pa' empezar, otro año igual, otro año de mierda que acabará mal No es envidia, solo es certeza, de regalo quiero a mi familia Y unas cervezas para perder la cabeza y poder pensar que la pobreza en el mundo se va a terminar comida de empresa y... Cenas de mierda yo espero que algún día esta tradición se pierda Navidad es la que todos compran regalo Una excusa tonta para tirar tragos y calos Puta Navidad, puta Navidad, puta Navidad Sois adictos al consumo, yo yeah. Navidad, puta Navidad, puta Navidad put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 pero que sea igual para todos es la verdad ya que algunos mueren de hambre o de enfermedad puede sonar fuerte pero es la triste realidad España está tan crisis y gente comprando bici reflexiona sobre esto es mi catarsis cojo un taxi para comidas de familia mientras hay indigentes en las calles se les exilia miles de adornos por todas las partes los árboles llenos de luces paquetearte si ese dinero fuera para los necesitados gran parte de pobreza se habría terminado la vida es injusta unos muchos y unos pocos yo lucho por ella porque sé que no estoy loco pensad en las cosas que digo ya que no miento quería su mensaje toma este de momento puta vida puta navidad puta navidad sois adictos al consumo yo yeah.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 I ara la pausa que refresca. Merry fucking Christmas tree. I don't want a lot for Merry fucking Christmas tree. Merry fucking Christmas tree. I... Bueno, després d'aquesta pausa refrescant que hem tingut al programa, amb el grup aquest com es diuen, com es diuen? Ah, sí, el DJ Rubio. Em que seguim? Em seguim, eh? Continuem amb disor Disorder, amb sí, sí. El grup problemàtic, eh? Sí, un grup que... Sí. No. Molt desordre, molt desordre... <laughs> molt desordenat. Mol, Està la informació molt desordenada i no, no ens pa, podem enganyar, ens passa no podem per, per buscar la informació mentre estem fent un programa i no abans. Estem sí, <laughs> bueno. així d'anar a última hora i a l'últim moment... En aquest cas no sé si hem trobat molt més, eh? Però... No, com a mínim... Eh, uh, bueno, s'ha cragat de del Joan que ens ha dit que, que hi havia de hi ven bàrius disordres, dels disordres, disordres mexicans, anglesos, sí, si no confondre'm tren els disordres punquis de tota la vida. El ni els de disordres mexicans, ni els n italians, ni els italians, n no sé, perquè amb aquests cognoms el seu senyor Josep e San Donato i segurament el seu germà Vincenzo San Donato, su fan tot, s'ho produeixen, s'ho composen, su escriuen a tenir un, un anglès de, de Bristol bastant aconseguit doncs sí, aquest no, no? sí. Tot i no sé els dies. Bueno, es menys l'anglès més o menys es parla a tot arreu, eh? ja, però, però preferenciació... el, el de Bristol, sobretot el de Bristol, eh? aquest, part de Bristol. Aquí, aquí són més d'Oxford. L'accent sí. Doncs ja li pots ferir Joan. Merry fucking Christmas, Christmas. la cançó. call it joe d'Italia. Sí, sí. Sí. Aliha també és una d'Italia. Italo Ui. Tot tot, fa ja bé el problema. Pa pa pa coses al telèfon. Bueno. Senyor Zurullo. Sí. Hola. Alguna cosa havia oblidat de mi. Ela, sí. Mai. <laughs> Un parell de vegades al dia et recordo, no? <ríe> sud Park tio. Hòstia, quant temps, eh? Sud-parc. Sí. Sud-sud. Sud-south. South. Tu, tu ho puc, puc dir de moltes maneres, i si no mai t'ho la diré bé, vull dir. Parc, Park ho has dit bé. <ríe> Menys mal. Opa, que no hi ha pèrdua. Parc és parc, en català, en ingles i en xino. Encara com saps dir la K, tio. <ríe> sí, de caca. Doncs tenem, teniu una altra Merry Fucking Christmas sí, aquí. Sí, seguida, per casualitat, <laughs> que me'n pensava que sí, sí. Doncs Merry Fucking Christmas del senyor Sorullo, de Sud Park, eh, a gran petició d'una un, noia. <laughs> I heard there is no Christmas in the silly Middle East. No trees, no snow, no Santa Claus, they have different religious beliefs. They believe in Muhammad and not in our holiday. And so every December, I go to the Middle East and play. Hey there, Mr. Muslim. Merry fucking Christmas. Put down that book, the Quran and hear some holiday wishes. In case you haven't noticed, it's Jesus' birthday. So get off your heathen Muslim ass and fucking celebrate. There is no holiday season in India, I've heard. They don't hang up their stockings, and that is just absurd. They never read a Christmas story, they don't know what Rudolph is about. And that is why in December, I'll go to India and shout. Hey there, Mr. Hinduist, Merry fucking Christmas. Drink eggnog and eat some beef and pass it to the missus. In case you haven't noticed, it's Jesus' birthday. Soak it off your heathen Hindu ass and fucking celebrate. Now I heard that in Japan, everyone just lives in sin. They pray to several gods and put needles in their skin. On December 25th, all they do is eat a cake. And that is why I go to Japan and walk around and... Tide. Hello, Mr. Shintoist! Merry fucking Christmas! God is gonna kick your ass, you infidelic pagan scum! In case you haven't noticed, there's festive things to do! So let's all rejoice for Jesus and Merry fucking Christmas to you! On Christmas Day, I travel around the world and say... is Christmas, bonus and all you atheists, too! Merry fucking Christmas to you! Yeah. Yeah. Ta ta ta ta. Thank, you. Thank you. Hòstia, molt bé, eh? You're welcome. You're welcome, fucking Christmas. Molt bé, el zorullito. Sí, jo sí. m'he quedat amb algunes coses que deia i es ficava amb els... Bueno, no es ficava. Es... Anava dient... És com si representés el superfatge i anava dient que, que ni, els, ni els musulmans ni els indis tenen el Nadal i que això no pot ser, que és absurd. No? <laughs> Estàs entrant en uns pantanos de l'humor que pot ser que... Mira sota el cotxe quan surti. <laughs> bueno, que, que, que... Que, el fumfunt afanfant, ja que fan tu fan. no volies dir. Exacte, o sigui, el, el, el més fàcil de tots, afunfunt afanfant. I en pas cadascú els seus problemes. No? <laughs> Les teves trabalengües. Sí. Sí. Una cançó de Sinyestro Total, un grup de Vigo del 81... De punk rock. De 81. Sí, encara es veu de ser... Sí, sí. El món, quasi. El món. Sí. El país encara no hi era, tu. No, va representar un bon d'això. Un bon sí. d'això. Sí. Bon, bon sí, perquè gaire més no es pot dir, eh? Surt el llibre de d'Albert Pla, el representant de Siniestra Total, fa molt riure. Sí? Sí, bueno, et catxo Déu, però sí, sí. Pues bueno, sinistro total, am afunfun afanfan. Eh, nada si me doy, cosa muy normal. Pero nada que li to, Es muy normal, a fun fun, a fan fan, es muy normal. Todos los mascorees llevan sus regalos, todos que que a fun fun, a fan fan, Es cosa de maldad. Allería Ya veré los S'ha encurrat molt la lletra, està molt bé. Sí, la guitarra també està molt ben depurada. No bueno, ja estem posant tiquis-miquis. Ja, ja, molt, molt letrado aquí. Mucho, mucha molt letrado, mucha eh? carrera. Molt licenciado. Eh? Mucha... Que capullo, <laughs> <laughs> doncs vinga va, digues la següent cançó que estan Home, puta. i tant, home, de Nòfix Nòfix, eh, grup de Califòrnia Aviam, si trobo De l'any l'any 83, 83 <laughs> I, I que encara estan tocant. Sí, i tant. Sí, inc Incombustible. Ojo, també, va eh? Va muntar un festival fa poc, que van el va muntar, ells els van quedar fora. Això està molt bé. És espectacular. Sí, sí. Ah, ja parles. Sí, sí, <laughs> va no? en religion d'interruptes. I... Sí. No, no. Bueno, sí, sí, ja, doncs això. Hem dirigit per Fat Mike, el seu líder, Incombustible. Sí, sí. I la cançó, aviam com em dir Christmas has been excited, E exet Exet Exet Exet tu X Ex Has been Exet Bueno, si fa no fa el que he dit el Nisso. Sí <ríe> no, no he tant No he fallat tant El Has been l'has dit molt bé És <ríe> es que hi va tenir moltes poliostres <ríe> <No. ríe> Dues, eh, Let's Last Christmas, because this is the Last Christmas. Funny how some fables became historic When the others clearly wrote them to be metaphoric People will believe anything if it's written Especially in stone or ancient scroll December 25th has been blacklisted Since Don't found the proof Jesus never existed It was the last thing anyone ever expected X-mas have been X, no colored lights No shopping sprees Our presence Under dead trees Saint Nick is dead But we don't grieve We celebrate The last Christmas Eve Jesuits are slowly Turning Dianetic Protestants Increasingly become agnostic mai aquesta gent. No, ja. Sí, sí, sí, sí, totament de acord grup dels 90 a un altre grup dels 90? Des de Mèxic? Durant bueno, bueno, no, no vas dir no, fix, no, fix 83, eh? sí. Perdó, si Bueno, que que, aquesta cançó és de fa quatre dies, eh. Estan, estan tots recordeigs <ríe> i a sí, sí. No, estan a dins d'un d'un autobús i tots vestits de Papa Noel fent el gelibolles ah. pel carrer. Eh? Doncs anem a això a Molotov. Molotov, Molotov, Molotov. Eh, Ciutat de Mèxic, 95, sí. Sí, i que encara també, actualment encara estan tocant. Dándole, dándole. Sí, sí. Que... Eh? Quina era aquella tan famosa de Molotov? Puto. Ara, ah, que no sortia. <laughs> Puto. Avui, avui en dia és més, més, més políticament incorrecte. Sí, sí. sí. Tenen, no, tenen expressions que dius... Treballant la vam escoltar i el, el que els i jo vam dir, dic, mare de que sí, sí. ara no ens l'escoltaríem no. aquesta. Jo també l'altre dia no sé on vaig anar a parar que m'ho vols i, i les cantava i deia, uah, tio, ara mateix això no, no ja. ho sé, és impossible. És el canvi d'un any ha parit un gir. Sí, bueno. Doncs no, no m'he de minar vidà. Ya sí, ja, no acabo d'entendre el castellà ben bé, però no bueno, ara es diu molt això de no em dóna la vida, no? No em dona la vida. No? Sí. Doncs... No dona la vida. <laughs> ho diuen molt, no un trabu, eh? terrible. <laughs> És una expressió molt per a no no gens, gens. Gens. No. No. <laughs> no gens, però es diu això, d'aquestes cares mateixes diuen. Vale, vale, no me davan la vida. Doncs. Vinga, si doncs No me davan la vida. Top de mod de tot. Porque anoche se puso hasta el pito Ayuda a este pobre crudito A que se coma su desayunito Inviertale al rock roll Es patrimonio de nuestra nación Queremos llegar a un millón Así que aflojen ese quiñón Deduzcan sus donaciones Para alargarnos de vacaciones Ayuda a nuestras mansiones para que les cambiemos los sillones Apoyen a mi sobrinita Que ya tuvo varias operaciones va a necesitar cirugía hay que agrandarle los chicharrones no me da el rock es culto Escaes, agricultura, apoya tu banda local, desde la cuna hasta la sepultura Ayuda a los ponquetones a que se compren sus resistrones O manden latitas de tiner porque la bolsa es para los alcoholes Pa' mi que ese teletón es de puro chocolatón Ayuda de corazón es a nuestro ponquetón Hay que llenar la pancita del cochinito del ponquetón ah. Mas no confundir la alcancía con el marrano Demo de Mondragón No me da mi Navidad no Hacer. Eva vale Madres Con los niños de la calle Que se mueran Si en la calle hay tantos baches A mi eh. Que ya no se puede dormir No me da mi Navidad No me da mi Navidad No me da mi Navidad La vida, camina, me agra. Aquest, aquesta vegada no he sigut jo el, el que ha pujat la cançó ha tallat dels últims segons. És so, igual, bueno, estàs igual. Ha, ha sigut entrar i, I sigues l'uri, tio. Eh, són interferències de fora això. Vale, no, dame, dame, dame. Última, sí. primo. L Última ja, eh. L Última. Sí, eh. Nada al faca. Nada faca tu. <laughs> Sí, igualment, superem junts la Nochebuena. Segur. La Nochebuena, de debò. I sí, mañana Navidad. A casa meva era a casa dels meus avis d'origen espanyol eh, i era la Nochebuena. Uh. I tenia la Zambomba, l'IAI Hortensio. I l'Ampolla de Nis. I l'Ampolla de Nis. Sí. I, I, I cantar uh, la, la, la, la, guinaldo. La, la, i la Guinaldo. La Guinaldo. <laughs> la, la Guinaldo. <laughs> I per tant, encara a casa es diu anar al dia de la Nochebuena. Molt bé, Prima, doncs molt, bé, molt bé, ens ha quedat molt bé la dissertació. Molt <ríe> ens ha quedat molt nostrat. Doncs això, antinadal, eh? antinadal i eh? bon Nadal, i aquí, bon, aquí, bon sopar de aquí... Bacà, Déu, eh, que que que és la nit que veu el galisteu i fuma canutos a casa i tot això. Jo l'únic que sé és que d'aquí uns anys sabran més de la vostra vida que la vida de molts amics. La vida d'hebre, eh? Tu, Nadal Faca, els mateixos que del Ram del Pung i del Metal... Exacte. Hem començat amb aquests i hem acabat amb els mateixos. Amb, amb cols o bula i aquests. I tenen un altre, no ho sabia. Sí, sí. És la primera, aquesta no, la que vam fer, diria. Uh, no, jo diria... I surt el cavi, és el videoclip. <laughs> és probable. Ara me'n recordo, però per com sonava la d'abans, aquesta, aquesta d'ara és la nova. La sí? La d'any passat. Jo diria que sí, però A no sé. El passat era el de la iaia. No, no, doncs, potser m'equivoco. Doncs endavant. És pues això. Eh, moltes. moltes gràcies per escoltar una vegada més Ràdio Pinsenia aquí, des del no 90.6 de l'FM. Eh? I ràdio si voleu els podcasts. Aquest tardarà una miqueta, però... I serà. Sí. Sí. Merci, moltes gràcies, Joan. A vosaltres també. A eh, exacte, I bones pasques. <laughs> ¿Qué quieres? ¡Berry <risa> ¡Manuel! ¿Pero cómo que es Benny Christmas, Manuel? Pero vamos a ver, vamos a ver, tío. Pero Me va... cago en tu puta calavera y en todo el espíritu de la Navidad, juntos. Bueno, que quiere ¿Una botella de anís el mono? Sí, para cagarme en tu padre, cantando un villancico. ¿Para qué? <risa> ¿Para qué? ¿Soy hijoputa? Para cantar con él. <risa>